أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته <تصفيق> ولا تموتن إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعنانه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلانة وكل ضلانة في النار kalau ni kudunggu yuk soalnya wantan sehingga rupanya keliru gak wabuk Hehehe Hehehe Hehehe Wantan sehingga keliru gak wabuk ya Hehehe Berarti ngealing walaik kudunggu yuk Baik Hehehe Zama sekali yang nukar Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali bertemu kembali melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan kitab ad-du'a syarat-syaratnya keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Sheikh Sa'ad Al-Qahtani Rahimahullahu Ta'ala Yang insya Allah di malam hari ini kita membahas Pasal yang kedua Fadlut du'a Keutamaan berdoa Benar ya? Benar ya? Pasal kedua Yang ini Fadlut du'a Keutamaan berdoa yang setelah pembahasan yang lalu kita ya, menyelesaikan ya, tentang masalah uh, definisi ya atau macam-macamnya doa ya nah, sekarang kita masuk dalam pasal yang kedua yaitu foldul doai keutamaan berdoa ya sebelum masuk dalam pembahasan inti kita tentang masalah doa syarat-syarat dan Penghalang-penghalang Sarasara diterimanya doa dan penghalang-penghalang Dari tidak diterimanya doa Sekarang kita Masuk dalam bahasan Keutamaan berdoa Nah tentang keutamaan berdoa ini Jemaah sekalian Terdapat Ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak Tentang keutamaan doa Di antaranya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ida sa'alaka ibadi Anni فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَالَهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan jika engkau, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, Muhammad, maka jawab sesungguhnya aku dekat, aku akan menjawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepada aku. Maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku Hendaknya mereka beriman kepada aku Agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka fa'idah yang pertama dari doa itu Jama'ah sekalian Maka Makanallahu subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini Yaitu setiap doa yang kita panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Didengar oleh Allah Dijawab oleh Allah Ini keutamaan yang pertama jadi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Maka didengar oleh Allah Pasti itu didengar ya Didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu doa pun yang kita panjatkan kepada Allah Yang tidak didengar Pasti didengar Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mendengar Dan ayat ini secara pribadi Bagi anak memiliki apa namanya nilai yang sangat mendalam karena punya pengalaman dengan ayat ini punya pengalaman dengan ayat ini wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ta'ani falyastajibuli wal yu'minu bilallahu yursudun ini ayat ini sangat selalu mengingatkan gitu ya tentang pengalaman pribadi tahun 2005 Saat kita ada di Mekah Dalam keadaan sakit Bulan Ramadan, tiga hari pertama anda Apa namanya anda Nggak puasa Maka hari yang ketiga Dipapah oleh Ustaz Abu Hamzah Ke Masjidil Haram Ya sampai di sana Waktu berbuka Atau mendekati berbuka hampir maghrib gitu, Mendekati berbuka hampir maghrib saya tu nggak puasa, kata Ustaz, ikutlah mu biar, diizinkan Ustaz. Ya. Lian ini turun buka kalau buka DC. <laughs> ya. Akhirnya nunggu, nunggu sampai maghrib. Begitu maghrib kita berbuka, artinya kita anak makan, yang lain berbuka ya, ya karena saya nggak puasa saat itu. Nah pas saat itu imamnya ya Syekh Sudais, rahimahal, ala. Ayat yang terukahat yang pertama beliau membaca surat ini. Wahidah Saa'ala qibati anni, fa'inni qarib. Ujibu ta'wa'da ta'ida ta'ani, fa'ajistajibu wal-yuminu billahum yarshudun. Yeah. Nah, begitu mendengar itu, saya kan sedang dalam keadaan sakit ya. Yeah, dalam keadaan sakit. Maka sangat mengena sekali apa yang beliau baca. Lalu kita berdoa atau saya berdoa di dalam solat saya atau setelah solat saya, minta kesembuhan. Ya minta, minta disembuhkan biar <coughs> bisa apa namanya ibadah atau biar bisa salat taraweh di malam harinya. Dan Alhamdulillah benar, setelah kita berdoa dengan tawasul dengan ayat ini, karena dicontohkan juga oleh beliau, Habibullah taala dalam doanya. Tawassul membaca ayat ini wa idza sala ka ibadi anni fa inni qaribuji budawata yashudun lalu beliau berkata ya robbi qad da'utu fastajibli yang itu ya ya Allah aku telah berdoa dan dan apa namanya? dan janjimu adalah engkau menjawab doaku, memenuhi doaku, maka jawab doaku ya, maka itu kita pakai dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala begitu kita salat tarawih saat itu kan panjang ya salat tarawihnya kita salat seperti orang enggak pernah sakit belum pernah sakit sehat segar bukar saat itu Saat kali kita salat habis salat selesai pulang bale man loro-maneh <guluh> ya waktu salat apa namanya seperti orang enggak enggak sakit saya itu kan vertigo ya kayak orang berjalan itu bumi itu berputar kan gitu ya saat itu seperti itu Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Saat salat, dia minta kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala mendengar Dan kita seperti Tidak sakit Begitu pulang datang lagi sakitnya Besoknya ke masjid haram Sholat lagi, tidak apa-apa ya, Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Berjalan seperti itu selama seminggu Setelah seminggu sudah total sembuh Bismillah subhanahu wa ta'ala Itu pengalaman pribadi Tentang ini yang itu semuanya menegaskan Menjelaskan bahwasannya Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Maha ma mendengar Maha mendengar setiap doa-doa yang kita panjatkan Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya dengan penuh keyakinan Dengan penuh Penuh keyakinan Keyakinan ya yang mantap Dengan doa-doa yang kita sedang panjatkan Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Meyakininya pasti akan menjawabnya Dan memang benar Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia doanya orang yang berdoa. Nanti akan kita sebutkan yang lainnya. Kemudian fadilah yang kedua, waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum astajib lakum. Dan berfirman, "Rabb kalian, berdoalah kalian kepada aku, aku akan jawab doa untuk kalian." Inna ladzina yastakbiruna 'an ibadati Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku Mereka akan masuk Ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina Kita perhatikan di dalam ayat ini Bagian pertama dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk berdoa kepadanya Lalu bagian yang kedua dari ayat ini Siapa yang sombong dari beribadah kepada aku Maknanya setelah doa lalu ibadah. Maknanya adalah doa itu adalah ibadah. Dan siapa yang tidak mau beribadah dalam hal ini adalah siapa yang tidak mau berdoa. Siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah Subhanahu wa akan masukkan dia dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Berarti orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa dia adalah pelaku maksiat. Tak mau berdoa kepada Allah SWT Berarti dia berbuat maksiat ya, Jadi doa kepada Allah itu hukumnya wajib ya, Tidak boleh kita tidak berdoa kepada Allah SWT Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT Berarti itu menunjukkan kesombongan ada pada diri dirinya Sombong dia Dia merasa tidak butuh dengan Allah Tatkala dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang yang sombong sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala diancam dengan apa? Tidak masuk surga. لا يدخل الجنة مكنا في قلبي مفقودا رتين مين كبرين tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah kesombongan. Jadi ini. Jadi keutamaan yang kedua di sini, yaitu bahwasannya berdoa adalah perintah Allah hingga utama yang kedua yang kita ambil kesimpulannya dari <tuh> ayat yang kedua ini yaitu berdoa adalah perintah Allah karena perintah Allah maka berdoa hukumnya wajib yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia meninggalkan yang wajib, orang yang meninggalkan yang wajib berarti dia fasir. gitu ya berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kedua ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru wa khufyah dan dengan me, apa melemahkan suara, melembutkan suara, memelankan suara dengan penuh ta'zur khudu menunjukkan kebutuhan diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan suara yang pelan Dalam ayat yang lainnya wadunal jahr. Tidak, keras keras Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala Sami'un qarib Maha mendengar, lagi maha dekat Jadi tak, tidak perlu kita berdoa kepada Allah itu Dengan bengok-bengok Teriak, teriak Keras-keras, dengan suara yang pelan Tunel Jahar tidak keras. Ya. Innahu la yuhibul maqtadin. Allah tak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas ini siapa? Yang mereka berdoa dengan keras-keras, teriak-teriak, dia di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa Allah berfirman, walatustidu fil ardi bata islahiha dan jangan kalian membuat kerusakan di permukaan bumi setelah perbaikannya. Berdoa lah kalian kepada Allah dengan penuh harap ya, Dengan penuh takut tidak diterima dan penuh harap doanya diterima Dua-dua sekaligus Khaufan wa toma'ah Khaufan khawatir tidak diterima Maksudnya khawatir tidak diterima itu adalah menjaga diri dari segala perkara yang membuat doanya ditolak Itu khaufan maknanya Ya Berdoa kepada Allah dengan khaufan Khawatir tidak diterima Saking khawatirnya tidak diterima dia menghindari segala perkara yang menjadi penghalang dikabulkannya doa Nanti ya, kita bahas di belakang nanti Itu makna khaufan Lalu watoma'ah sangat penuh harap doanya dikabulkan doa sekaligus ya, Jadi dengan khaufnya dia menjaga diri dari segala perkara yang menghalangi dikabulkannya doa Dengan tau apa apa namanya tadi toma'an ya ini tamak sangat berharap Maka dia melakukan segala perkara yang menjadi sebab dikabulkannya doa itu makna Udo'uhu khaufan watoma'an Dua sekaligus Ya nanti akan ada adab-adab berdoa Syarat-syarat diterimanya adalah doa Itu adalah diambil dari makna khaufan watoma'an Khaufan khawatir doa enggak diterima Makanya kemudian dia melakukan Sekali lagi saya ulangi Melakukan perkara-perkara yang apa Dia meninggalkan segala perkara yang menjadi penyebab doanya tidak digabulkan dia akan berusaha Beramal, melakukan segala cara Agar doanya dikabulkan Karena saking berharap doanya diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Nah ini kaitannya berikutnya Sesungguhnya rahmat Allah itu Dekat dengan orang-orang yang Berbuat ihsan Kaitannya dengan doa berarti ihsan doa memperbagusi do, doa. Nah ini doanya Allah atau pengakulan doa dari sisi Allah Subhanahu Wataala itu dekat dengan orang yang memperbagusi doanya. Ini dimaksud, gitu ya. Jadi kalau kita sudah berupaya berbuat baik dalam doa kita. Syarat-syaratnya kita lakukan, adab-adabnya kita lakukan, mawanienya ini yani penghalang-penghalang doanya kita tinggalkan, maka sudah doa kita dekat dengan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya. Tapi kalau kemudian kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ihsan, maka jauh dari terimanya doa, jauh dari dikabulkannya doa. Ya, berdoa tapi syarat-syaratnya enggak terpenuhi, berdoa tapi penghalang-penghalangnya dilanggar, maka jauh dari dikabulkannya. Didengar iya eh, didengar tapi enggak dikabulkan. Dirungokno tapi enggak direken kan gitu ya. Sama. Kalau mendengar didengar ya didengar enggak ada setiap doa yang kita panjatkan enggak didengar Allah semuanya didengar karena memang Allah mau mendengar tapi direken enggaknya eh, tergantung ya tergantung tergantung dengan apa syaratnya terpenuhi atau tidak penghalang-penghalangnya dilanggar atau atau tidak kalau syarat terpenuhi penghalang tidak dilanggar maka dekat dari dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala Maka kesimpulan dari ayat ini Doa pasti dikabulkan Jika terpenuhi syarat-syaratnya Ya Ini kesimpulan dari ayat apa? Poin yang ketiga ya Doa pasti dikabulkan Jika terpenuhi syarat-syaratnya Kemudian ayat yang keempat Wa qala tabaraka wa ta'ala Fadu'ullaha mukhlisina lahuddin Walau karihal kafirun Maka berdoalah kalian kepada Allah Mukhlisina Dengan mengikhlaskan Untuknya peribadatan Kepadanya Sekalipun orang-orang kafir tidak suka ya. Jadi ini juga perintah ya, Jadi doa adalah Perintah Allah Dan perintahnya berdoa dengan Ikhlas Berdoanya adalah dengan ikhlas Di dalam berdoa kepada Allah Kita diperintahkan untuk ikhlas Ikhlas di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yani memurnikannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika kita berdoa kepada Allah, jangan juga berdoa kepada selainnya. Ya, Berdoa kepada Allah, jangan juga berdoa kepada selainnya. Ini tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada tempat-tempat keramat, ya. Berdoa kepada yang selain Allah yang itu semuanya adalah kesyirikan ya. Taib. Ini yang keempat, yang kelima. Allah Taala berfirman, Huwal Hay. Dialah Allah yang maha hidup. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Fad'uhu maka berdoa lah kepadanya Mukhlisina lahuddin Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Rabbnya alam semesta Ini pun sama dengan yang sebelumnya Doa adalah perintah Allah Dilakukan dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Tidak boleh memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan ya tadi sudah kita sampaikan ya tota minta kekuburan, ke tempat keramat dan yang semacamnya maka itu semuanya adalah berdoa yang menyebabkan doa-doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kesyirikan Mensukutukan Allah Subhanahu wa taala adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah maka di sini ada hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Aduau huwa ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Ya, memang ada hadis: Aduau muhuul ibadah. Ya, ada hadis, tapi sanatnya dayif. Doa adalah intinya." ibadah maka sanat hadis itu dhaif ya addu'au ummul ibadah yang sahih adalah addu'au huwal ibadah doa itu adalah ibadah ya doa itu adalah ibadah wa qara'a lan nabi sallallahu alaihi ayat وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَخِيرِينَ sama dengan yang telah kita jelaskan tadi itu bahasanya berdoa adalah perintah Allah ya siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia sombong kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina ini hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sangat sahih. ya. Lalu ada lagi hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanul dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa Shayun Akram Al Allah kita alamin doa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia." ya terhadap Allah daripada doa. Jadi doa itu adalah perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau termasuk perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan perkara yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala orang itu melakukan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang yang apa? mulia Ya, orang yang mulia Dia melakukan apa yang dimuliakan oleh Allah Maka berarti dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah SWT Kenapa? Karena tidak akan Melakukan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah SWT Melainkan orang yang memang dia kehendaki mulia Seperti kita hadir di majlis-majlis ilmu Itu dikendaki baik oleh Allah SWT Man yuridillahu bi khairan yifaqihu fid din Siapa yang digendaki baik oleh Allah Maka Allah akan berikan kepada dia Kefakian dalam hal agamanya Berarti digendaki baik oleh Allah SWT Maka demikian juga Tadkala seseorang itu Dia diberi taufik oleh Allah SWT Untuk senang berdoa banyak dia berdoa kepada Allah Yang doa itu adalah perkara yang dimuliakan oleh Allah Maka bisa kita katakan Dia digendaki mulia oleh Allah SWT Dengan melakukan perbuatan yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi doa itu adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah Di dalam hadis Abu Rehra RA Bagaimana dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kita perhatikan, manlam yasallillah yadab aleh. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sama dengan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW tadi setelah menyampaikan adua ibadah, ya, manlam yasallillah yadab aleh. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Itu ya Allah murka kepadanya. Jadi seseorang itu, ya, terkela dia berislam maka dia diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala di setiap hari kita. Harus kita berdoa kepada Allah meminta kepada Allah subhanahu wa taala di waktu-waktu kita. Oleh kerana itulah kalau kita melihat kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapati beliau mengajarkan kepada kita banyak sekali berdoa berpindah dari satu doa kepada doa yang lainnya. Bangun tidur ada doanya ya Kan gitu ya Pakai baju ada doanya Masuk kamar mandi ada doanya Keluar kamar mandi ada doanya ya, Habis butuh ada doanya Kemudian di dalam butuh pun Di antaranya ada satu riwayat yang sahih Juga ada doanya Kemudian juga Berjalan menuju rumah Keluar dari rumah ada doanya Menuju masjid ada doanya Masuk masjid ada doanya Pulang dari masjid ada doanya, ketika mau masuk rumah ada doanya, nutup pintu ada doanya, mau makan ada doanya, tidur lagi ada doanya, naik kendaraan semuanya ada doanya, semuanya. Jemaah sekalian untuk Allahumma huwataala. Itu semuanya mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita itu tidak boleh lepas dari doa dan berfikir kepada Allahumma huwataala. Tidak ya, boleh lepas dari doa dan fikir Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena diri kita itu lemah Ya diri kita itu lemah Membutuhkan zat yang maha kuat Ya diri kita itu lemah Musuh kita sangat kuat Musuh yewe sangat kuat ketok. Kan gitu ya Karuan kuat tapi ketok Karuan toh Kuat ketok nah, Kira-kira si iso menghadapi ini kuat tapi tidak ketok Coba setan gitu ya. Ya, dia itu kuat tapi enggak enggak ketok gitu ya. Tetapi juga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita tatkala kita telah mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kaitus syaitani dhaif. Doaiven, tipu daya setan itu jadilah, jadi lemah, gitu ya. Lemahnya setan itu gara-gara apa? Gara-gara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita terpenuhi diri kita dengan ketaatan, dengan doa, dengan fikir, dan senantiasa mengingat Allah, maka setan itu akan lemah, ya. Setan itu akan lemah. Timrat telah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan zikir-zikir yang kita panjatkan seakan-akan kita saat itu dikejar oleh apa musuh yang sangat kuat lalu kita masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh musuh tidak bisa masuk jadinya mereka lemah saat itu dengan apa itu zikir dan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Nah, sebaliknya kalau kita sama sekali ini Ya, enggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepada kita, ya. Allah murka kepada orang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa al qail. Mualif di sini membawakan eh uh, bait qasidah atau nasid, ya, yang dibacakan oleh orang yang berkata, "La tas'alanna bani Adam haajatan." Di situ ada Arabnya enggak? ada ya la <tik> tasal ann bani adam hajata wasalil ladzi la tahjabu la tuhjabu allah yaghzabu in tarakta su'alahu wa bunai yusalu yaghzabu war biasa jangan sekali-kali engkau minta kepada anak cucu adam satu hajat kebutuhan tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup siapa maksudnya allah Ya, kalau minta kepada manusia, ya, itu mungkin sekali, dua kali dibuka pintunya, tiga kali banting kira-kira pintunya kan gitu ya, ya, bosan nisan, belengger nisan, gitu ya, balap-balik aya SMS, Mas, aku butuh, sama dua-dua ya, gitu ya, Oh iya, pirak-rekninge, kirim, mene SMS mana, telepon mana, diblokir nomornya gitu ya. Es terlalu terlalu sering kan gitu ya. Sekali, dua kali, tiga kali wis mulai muring-muring sing katene kan gitu. Itu sifat dasar manu, manusia. Kan gitu ya, sifat dasar manusia. Itu sifat kebanyakan manu, manusia seperti itu. Ya, enggak tahan, enggak sabar terus-menerus dimen diminta. Makanya mintalah kepada zat yang pintunya enggak pernah tertutup. Allahu Yaqdur intarakta suala Allah itu murka jika engkau meninggalkan minta kepadanya wabunai adamhi naus alu yaqtabu tapi anak cucu Adam kalau dimintai terus jadi marah mereka akan marah kalau dimintai terus jadi itu ya jadi mintalah kepada Allah subhanahu wataala segala hajat yang kita butuhkan. Tape yang berikutnya nomor sembilan. Dari Abu Sa'id binil Khudhri radhiyallahu ta'ala anbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini keutamaan doa ya mamin muslimin yad'u Allah bid'awatin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutus tali rahim jadi doa di dalam doanya itu tidak ada doa dosa, tidak ada juga doa memutus tali rohim. Ya doa dosa nih, napa doa dosa nih? Tuh nggak nopo tapi dosa ya napa nih? Ah apa? Ya mendoakan celaka orang orang lain, gitu ya. Selagi doanya bukan doa di dalamnya ada dosa Ini yani mendoakan kecelakaan ke bagi orang-orang lain Jangan ya Kemudian juga di dalamnya tidak ada memutus tali tali rohin Ya kaitannya dengan saudaranya Kalau tadi itu adalah orang lain Sekarang dengan so, saudaranya Maka kalau di dalam doanya itu Tidak ada dua perkara itu Maka <tuh> Allah> Dengannya Allah akan memberikan kepada dia Salah satu di antara tiga perkara Imma antu ajjalalahu taqwatu bisa jadi disegerakan untuknya doanya di dunia. Dia berdoa apa? Diberikan di dunia langsung. Kontan. Kontannya Allah Subhanahu wa taala ingat jamaah. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala tidak mesti dengan apa yang kita minta. Ingat ini ya. Sekarang di sini dikatakan imma antu ajjalalahu taqwatu bisa jadi akan di segerakan untuknya doanya disegerakan di dunia tidak mesti itu yang kita minta A diberi A tidak tidak mesti kadang kita minta A tapi diberi B bisa sakarbe singkere itu kan itu ya walhasil disegerakan disegerakan untuknya doanya di dunia gitu ya disegerakan bisa apa yang dia minta atau bisa yang lain Ya, yang lain, yang terbaik menurut Allah Subhanahuwataala. Jadi itu ingat ini, tidak harus apa yang kita minta kepada Allah diberikan perfect seperti apa yang kita minta. Tidak harus dan tidak ada keharusan bagi Allah, ya dan tidak ada kewajiban bagi Allah. Ya Allah Ya Subhanahuwataala, Allah melakukan apa yang Dia Dia kenaki. Itu harus kita ingat. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala minta apa, minta apa, minta apa, misalkan semacam itu, kok enggak pernah terkabulkan maka ingat nikmat-nikmat yang lain. ingat eh nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masih banyak toh selain daripada nikmat yang kita minta. Kan itu ya, barangkali nikmat-nikmat yang banyak ini adalah pengganti doa yang kita yang kita minta disegerakan di di dunia. Itu sikapnya seorang mukmin senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat itu, husnuzan kepada Allah, disegerakan di dunia. Kalau tidak disegerakan di dunia wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi akan ditampung ditabung untuk dia nanti di akhirat. Jadikan deposit itulah kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Di deposit sana di akhirat. Dibayar nanti di di mana? Di akhirat. Berbunga enggak? Berbunga enggak? Nemun bungaik, kuat deh bungai. halal, halal. Tutur riba soal ini, gua. Ya. Soal yang ngasih ada yang punya langit dan bumi kan, gitu ya, boleh. Ya. Jadi kalau pengen riba yang halal Ini akhirat, Ini nyintunya, nyintunya kan, sing no halal, haram kah bela di dunia nah, dan di akhirat halal gitu. Jadi kita nanam apa di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa 10 kali lipat sampai 700 kali kali lipat gitu ya. Nabung situ dapat 700 ya, mendapatkannya berlipat-lipat ya. jazakumullahu subhanahu wa taala. Ini bisa jadi ditabung oleh Allah nanti diberikan di akhirat menjadi pahala. Ya, menjadi pahala atau peningkat derajat kita nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya wa imma anjus rafaan huminasu imithluha dan bisa jadi apa di palingkan darinya keburukan yang semisalnya yang semisal doa itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sebagai penolak bahlah Doa kita ini sebagai penolak bala, ya. Kalau tidak kebaikan di dunia langsung diberikan Kebaikan yang diakhirkan ditangguhkan nanti di akhirat Atau sebagai penolak bala. gitu ya. Jadi selalu khususan kepada Allah SWT Ingat itu Pasti dikabulkan Pasti diberikan Dan bagaimana dikabulkannya lalu dengan cara apa Allah memberikannya? Itu terserah, terserah Allah. Walhasil pasti dikehendaki oleh Allah subhanahuwataala. Dan jangan pernah kita mengatakan aku wis bertahun-tahun berdoa, gitu ya, wis. Ya, sepuluh tahun tungguan jalur iki gak tiga i Allah, gitu ya. Kita harus ingat masih banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kepada kita masih banyak, dan masih banyak balak musibah yang dihindarkan oleh Allah subhanahuwataala dari dari diri kita masih banyak contoh misalkan apa namanya enak-enak sepeda gitu ya tiba-tiba ada mobil sebelah kanan nyantap bukan nyantap kita nyantap teman yang di seberang di di sebelah kita yang sini enggak selamat yang kita selamat itu mananya apa itu ha siapa yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala barangkali itu adalah apa pahala jadi apa namanya, akibat dari doa yang kita Atau hasil dari doa buah Ya, dari doa yang kita panjatkan kepada Kepada Allah SWT Buah ya Jadi jangan pernah seudan kepada Allah Khusnudanlah kepada Allah SWT Tidak mesti sekali lagi Tidak mesti dan tidak harus Apa yang kita minta diberikan oleh Allah Seperti apa yang kita minta Tidak, masih banyak perkara-perkara yang lainnya nikmat-nikmat yang Barangkali kita eh, kadang melalaikannya Kemudian Ka Kalau demikian kita perbanyak doa ya, Allah, ya Rasulullah Maka Nabi mengatakan Allahu Akbar Maka Allah akan lebih memperbanyak lagi ya. Jadi Allah akan semakin kamu banyak berdoa Maka semakin banyak kebaikan yang disiapkan untuk kamu Apakah di dunia Apakah di akhirat Atau semakin banyak balak yang dihindarkan darimu Oleh Allah Subhanahu Buat Taala. Jadi tidak akan pernah ada ruginya kita berdoa kepada Allah, ya. Sekalipun mungkin secara zat apa yang kita minta belum diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menunggu waktu, misalkan, ya, menunggu waktu dikabulkan di dunia atau menunggu mati diberikan di akhirat. Itu aja, ya. Taip. Kebelian poin yang ke sepuluh. Hadis dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu qala dia berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum tabaaraka wa ta'ala hayyun karimun sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu zat yang maha malu laki zat yang maha derma mulia Yastahimin akhihi ma malu terhadap hambanya ida rafa ayatihi ilai jika diangkat tangannya kepadanya an yarudahuma sefra lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong hampa tak dikabulkan jadi kalau kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan kita ya Allah ya Robi maka Allah malu untuk, untuk tidak mengabulkan ya jadi maknanya apa di sini doa kita apa Pasti dikabulkan, tapi tadi itu Dikabulkannya melalui satu Di antara tiga, tiga hal Tidak mesti dengan apa yang kita minta Kepastian jelas Pasti, karena Allah memiliki sifat Tadi itu, maha malu Maha bener Ya, Malu kalau Tidak mengabulkan doanya orang yang minta Dengan mengangkat kedua, kedua tangannya Pasti dikabulkan sudah Ya, Itu harus menjadi keyakinan kita ya jama'ah sekalian kepada Allah Jadi pasti digabungkan. Maka juga kita ambil kesimpulan dari hadis ini di antara bentuk adab orang berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Ini doa-doa masalah ya dengan mengangkat tangannya itu adab dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Malik mengatakan doa wa du'a min asbabi fi dafil makruh. Doa itu adalah termasuk sekuat-kuatnya sebab di dalam menolak perkara yang dibenci. Wa husulul matlub dan dalam mendapatkan apa yang diminta doa. Wa huwa min anfa'il adwiyah ya dan itu adalah termasuk di antara obat yang paling bermanfaat. Ini berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betapa banyaknya -banyak orang itu Ya dia berobat tapi tidak mendatangkan manfaat dengan obat-obatannya tapi dengan doa ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Ya dengan doa dikabulkan doanya. Wa huwa bala dan doa itu adalah musuhnya bencana. Yudhafiuhu wa yu'alijuhu. Doa itu akan menolaknya menghadapi bencana dan akan mengobati bencana. Wa Pun demikian doa itu menolak turunnya bencana. Wa doa akan mengangkat bencana au yukhif yukhaffa khaffa fa yukhaffifuhu atau doa itu akan meringankan bencana idza nazal jika bencana itu turun wa wasilahul mukmin dan doa itu adalah senjatanya orang mukmin gitu ya jadi ini jamak skilar yang Allah Subhanahu ini fungsinya doa semuanya ya fungsinya do doa, doa. Obat yang paling manfaat musuhnya bencana penolak bencannya kalau ada bencana doa juga yang mengobatinya yang menolak turunnya bencana mengangkat bencana meringankan bencana dan seterusnya ya jamaah sekalian rahimahni warahmatullahi taala oleh karena itulah di sini dikatakan oleh Maalef Walituah Imam Albalai salah satu terhadap balak doa itu memiliki tiga kedudukan tiga tempat. Terhadap bala bencana doa itu memiliki tiga kedudukan tiga tempat. Ya. Yang pertama ayakunatu a'u yaitu keberadaan doa akwa minal bala lebih kuat daripada bencana faidfa'u. <tuh> Jadi doanya lebih kuat daripada bencana maka gampang sudah bencana tak mungkin nyampe ditolak sama doanya. Kalau doanya lebih ku, lebih kuat, kuat kuatan nih antara doa sama sama bencana. Makanya selagi di nabaw pandaan si Ake Wong Dungo, nah, bencana itu sih atau kira kira, kira kira ya, kira -kira, kira kira itu kan teori kan itu ya. teorinya gitu. Ya, tapi kalau sudah tak banyak orang yang berdoa, maka ya tinggal kuat kuatan kita ambil poin yang kedua. Yang kedua, an yakuna adza'afa minal bala. Doanya lebih lemah dari bencana. Fa yaqul bala, lalu bala bencana itu lebih kuat darinya, ya, fa bihil abda atau abdu, maka seorang hamba terkena musibah tadi itu. Walakin yakhfitu wa in kana Tapi doa sekalipun lemah, itu memiliki sifat meringankan bencana tadi itu. Wesyo kak kuat menahan datangnya bencana, tapi mampu meringankannya. Keadilan masih manfaat, manfaat. Kalau tadi itu benar-benar kuat doanya, balak tidak jadi turun, kalah. Sekarang doanya lebih lemah, bencana turun tapi ri, ringan. Yang ketiga, an yataqawama dua-duanya nabaw saling kuat, sama-sama kuat. Kira ya, wayamnaukulwa hidin minhu maswahibah maka masing-masingnya kuat kuatan, ya masing-masing salah satu di antara kuat keduanya itu akan saling me menolak, ya kuat kuatan. Dari benumar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Antu'auyan faumimma nazer". Doa itu memberikan manfaat dari apa yang telah turun. Setelah turun bala kita berdoa Maka bala itu bisa jadi Menjadi ringan, bisa jadi terangkat Kan gitu ya Ringan atau terangkat atau terselesaikan Wa mimma lam yanzil Juga doa bermanfaat Bagi perkara yang belum turun Yang belum turun pun dengan berdoa Ya akan saling kuat uh, Apa namanya Akan saling me menguatkan ya Tidak akan uh, turun Fa'alaikum ibadallah ibi Maka hendaknya wajib bagi kalian wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa. Ya berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berdoa, apa saja pokoknya, yes. Ya Robbana Ati Nabi Tunyah Hasan Nabilah Akhirah Hasan Nakinah. doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar maknanya, tetapi juga fungsi daripada doa itu, gitu ya. Kita berdoa keselamatan dunia akhirat, tapi juga itu maknanya berdoa minta di apa? Hindarkan dari apa? Dari balak dan dan bencana. baik, Yang terakhir dari Salman radhiyallahu taala. muqala Dia berkata, kata Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaruddul qadaa illa duaa, walla yazidu fil umri illa albir." Tidak menolak qada' kecuali doa. Eh kemarin sudah kita jelaskan ya di di, di tabiin beda antara qadha dengan qadar. Enggak perlu kita ulangi ya. Sing nyang, ya sing enggak nyang ya perlu diulangi. Lah ya rubdul qadha illa doa tidak menolak qadha kecuali doa. Ya qadha itu takdir yang belum terja terjadi, takdir yang belum terjadi, Itu namanya qadha. Kalau qadar itu takdir yang telah ter terjadi ya. Jadi tidak bisa menolak takdir yang belum terjadi kecuali doa. Jadi doa itu akan menolak takdir yang belum terjadi. Walla yazu bil umri ilalbir dan tidak menambah umur kecuali kebaikan. Tidak menambah umur kecuali keba kebaikan. Ya, ini hadis Sahih riwayat Imbid dan lain sebagainya. Jadi doa-doa yang kita panjatkan itu bisa merubah takdir yang akan datang. Ya. Dan perubahan takdir yang akan datang itu adalah juga bagian dari tak takdir penetapan Allahus Sunanhu watahal taib. Sebelum ada tanya jawab, dulu Jadi ada orang lalu galan, lalu ada yang mendoakan komukomukot, typo, rasa noon dan gitu ya. Biasanya juga kita kadang-kadang ngepercut gitu ya, disaleh sampai Weng le malik enggak tulungi kan akhir kan gitu ya ini pernah juga tetangga itu dia lagi bawa bawa motor kemudian dia bawa apa namanya telur di belakang ya naik sepeda motornya gitu disalip sama anak puan terus diangkat gini ya Oh, gitu, ya. menengah gitu ya. Tiba-tiba dia tak berdoa, tak berdoa apa-apa. Kemudian jatuh, blok-blok, blok-blok. Itu letdown. <laughs> Tidak turun. Cari ni, emang doku timanggonnya. <laughs> ya. Jadi itu adalah e, kita katakan bahasanya. Yang pertama, perbuatan dia ugol-golulan seperti itu satu itu membahayakan dirinya. Yang kedua juga tidak membuat manusia simpati kepadanya dia ya. yang seandainya misalkan dia itu jatuh bukan malah kasihan paling rasa mengagungkan gitu ya nulungi lo misalnya nulungnya ampek muring kan gitu ya, nulungi nulungi tapi mureng mureng, mak nampak barang kira-kira gitu ya, ancen kon, <gir> ya. Tapi juga, apa boleh kita berdoa mendoakan dia ya, doa, doa doa apa namanya doa jelek gitu ya. Yang jelas tadi kita kata disebutkan dalam Nabi, dalam hadis nadi. Yani mamin muslimin yatu ubid awatin laisafihah ismun tidak ada dalamnya darahit ismun ismun maksudnya adalah doa doa je doa jelek maka jangan nindari berdoa berdoa jelek gitu ya kan lebih baik misalkan saat itu adalah doanya doa yang mustajab kita baca misalnya kita berdoa muka muka oleh hidayah anda tu ya maka itu jauh lebih baik dibandingkan muka muka celungup lebih baik mana <laughs> kan gitu ya. Yang saat itu misalkan doanya saat itu tiba-tiba mustajab kita kan nggak kan tahu kapan kita berdoa kemudian doa kita menjadi doa yang mustajab kan nggak tahu ya. Maka seandainya kita berdoa saat itu mustajab, misalkan gara-gara doa kita kemudian dia jungkel gitu ya. Seandainya kita berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, maka dia dapat hidayah. Maka itu kebaikannya jauh lebih. Lebih baik daripada jungkelnya tadi itu, gitu ya. Jadi ya hindarilah ya, tahan diri, tahan diri. Uh, Apa namanya? Terkala kita berdoa doa dan doa yang yang baik. Kenapa? Karena barangkali terkala kita mudah mendoakan dengan doa yang jelek kepada orang. Jangan-jangan nanti itu juga terhadap anak kita malah. Karena seringnya orang dua plong dahembong tuh Jelungopo ngene. Engko anake pisan -anak jelungopo. <laughs> ya. Jadi doanya kepada anak jauh lebih apa? Lebih mustajab gitu ya. Maka ketika kita terbiasa doa baik, maka nanti kepada anak-anak kita juga jadi doa Doa yang baik, ya doa yang sehatlah kita dalam keadaan marah pun, ya berdoalah dengan doa doa yang baik. Kenapa? Karena dengan kebaikan yang kita mintakan e, kepada Allah untuk dia itu jauh lebih baik daripada keburukan yang kita mintakan. Tengok ya. Yang lain? Ya. Seandainya? Dia ya, tidak berdosa, tidak berdosa, tidak ya, berdosa. Tak kira dia berdoa kan, kan, kadang orang itu refleks ya, reflek biduni, iaitu yani, biduni irada, biduni konsen. Karena karena refleknya kan gitu ya. Yang ada adalah penyesalan. Seandainya itu anaknya, makanya akan menyesal ya. Tapi orang tua tidak berdosa dengan doa doa. Tak kira dia mendoakan apa namanya Buruk misalkan gitu ya Saking mangkelim, muring-muring Anaknya lalu kemudian keluar ucapan yang Tidak benar, seperti kisah itu ya e, Seorang yang Tahu wablek ya, -wa Kemudian e, apa Ditanya sama bapak, bapaknya Kenapa kamu begini? Dia berbohong jawabannya Kalau kamu jawabannya itu Bohong, tak dungaknon Dasmucu, cuklek. Padahal anaknya bohong, anaknya bohong memang, gitu ya, anaknya bohong. Tapi dia berani diharapkan bapaknya berbohong, diharapkan bapaknya terlalu banyak ngomong. Kalau doamu, eh, kalau ucapanmu itu bohong, tak doakan kepalamu patah, lehermu patah. Bener, dia renang nyemplung langsung ke bawah natap ini, cuklek patah, lumpuh total langsung lumpuh lembut total. Jadi orang tuanya begitu melihat anaknya seperti itu, Ingat dunga nih Dewi biar ikut dungaku Dewi. Ki. Menyesal nggak? Menyesal, gitu ya. Mesti itu akan jadi penye penyesalan. Ya. Mesti akan jadi penyesalan. Makanya selalu kita hati-hati dengan lesan kita ya. Jadi dia maneman, ya. Karena kita nggak tahu kapan doa itu jadi mus, mustajab. Kalau itu mustajab, ternyata masuk kategori yang pertama dikabulkan di dunia, berarti tidak ada pahala di akhirat juga tidak ada balak yang di kan? Ya sih kudo kan gitu ya. Kalau di dalamnya itu ada kebaikan ya bagi dia, pahalanya. Tapi kalau tidak ada kebaikan, jauh selesai sudah, ya selesai. Faimi soal di sini ya. Dan itu kalau memang eh, apa namanya yang didoakan berhak, ya berhak. Untuk diperlakukan seperti itu. Baik, Allah alamiswal. Jadi mendoakan orang yang sakit, kalau kita mengunjungi dia dengan doa bahasa Jawa, dengan doa bahasa Niasawi, saking waras, saking sabar, kama salah ya, apa namanya jadi penghapus dosa, yang nggak apa-apa. Tidak, tidak apa-apa, sama saja. Ini dia sama saja di situ. jadi kalau misalkan eh, apa namanya kita merasa angel ngapal no bosso arabi, ya jawa josh difahami disampaikan kepada dia nggak apa-apa, gitu ya. Atau kita misalkan berdoa asalullahaladim, robbal arsil kareem, ayah fiqah dibaca juga lagi misalkan gitu ya kepada dia, ya nggak masalah. Itu itu lebih Pak, lebih baik. Ya, itu lebih baik. Ya kita baca apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang orang yang sakit. Ya, itu dibaca 7 di kali. Misalkan semacam itu. Ya, itu lebih utama. Tapi kalau tidak misalkan ya dengan doa-doa yang bisa apa yang kita sampaikan dengan bahasa kita, sing Jawa-Jawa, ya in ya Indonesia-Indonesia enggak masalah. Ya, tidak apa-apa. Baik. Setuju, nggih? Ya. بكيت اخيري وصلى الله نبينا